פרק צד"ו שירו לה' שיר חדש, שירו לה' כל הארץ, שירו לה' ברכו שמו, בשרו מיום ליום ישועתו, ספרו בגויים כבודו בכל העמים נפלאותיו, כי גדול ה' ומהולל מאוד, נורא הוא על כל אלוהים, כי כל אלוהי העמים אלילים, וה' שמיים עשה. הוד והדר לפניו, עוז ותפארת במקדשו. הבו לה' משפחות עמים. הבו לה' כבוד ועוז. הבו לה' כבוד שמו. שאו מנחה ובואו לחצרותיו. השתחוו לה' בהדרת קודש. חילו מפניו כל הארץ. אמרו בגויים, ה' מלאך. אף תיכון תבל בל תמות, ידין עמים במישרים. יסמכו השמים, ותגל הארץ, ירעם הים ומלואו. יעלוז שדי וכל אשר בו, אז ירננו כל עצי יער. לפני אדוני קיווה, קיווה לשפוט הארץ. ישפוט תבל בצדק, ועמים באמונתו.